Auzterre ondorengo zapatua. San Lukasen evangeliotik. Aldiaretan, Jesusek lebi izaneko zergalari bat ikusi eban, zergak batzeko mailan zezarririk eta esan eutxan jarraitu niri. Arek dana itzirik, zuditu eta jarraitu egin eutxan. Lek bazkarian die emon Jesusi bere etxean. Jesus gaz eta honen ikasleekaz batera, zergalari eta bestelako jente asko egoen mailan farizeek eta harin legeaisuek marmarrian ziarduen eta esan uttzen ikasleei, zergaitik jaten eta edaten dozue zergalari eta pekatariekin. Jesusek erantzun uttzen. Ez da dabe osasundunek osagilea behar, geixoek baino. Ez naz, zintzoei, dei egitera etorri, pekatari baino, bioz barritu daitezan. Jaunak esana? Oraingoan, jesusek emaian diardu eta pekatari ezinguraturik, zer uste izango etedabe, Legelari lari zintzoek. Baina bostar dura deutzo horrek Jesusi. Bere egin beharra jainkoaren errukia iragartea da. Eta halako pekatari batek, Jesusen dehiari erantzutearen, bertanbera izten daudana. Bizitzaz guzti aldatzen dau. Eta bere poza, bere ekin ospatzen dau. Eta antxerako Jesus ere, pekatari baten bioz zeruetan dauan poza iragarten. Jainkoaren errukia, parkamena eta besarkadea doakoa dala ulertu ezindabenek, ez zindaikeo nartu olangorik, eta euren arriduran, zer gaiti eta edaten dozue zergalari eta pekatari ekin, galdetuko dabe, ez dagoz bioz gertu. Betekizunez eta eskaintzariez lortu nahi dabe jainkoak doan emoten dagoana. Ziurtasuna emoten daustan dana iztea da jainkoaren besarkadea onartu al izateko bide bakarra. Eta batzuetan zein gatxegiten jakun hori. Hain ziur ez daukagula ere, sarritan nahiago izaten dugu, ziurtasuna emoten deuskuela, uste dugu zanei, lotuak bizi izatea. Eta ukatu egiten dugu, jainkoak emonnai deuskun askatasuna, aske bizi izatea, lotura barik agertzea. Salmo agaz, otoitzean. Hau, zer repikatuko dugu. Zure bidea erakutsi egidazu jauna, zure egian ibilnadin. Zure bidea erakutsi egidazu jauna, zure egian ibil nadin. Makurtu egizu jauna, belarri hori. Entzun giza joa eta behar txuan osu. Zintzo nazan ezkero zugaz, zain duna gizu. Zugan uste ondauan morroi hau. Salbau egizu. Zure bidea erakutsi egidazu jauna. Zure egian ibilnadin. nadin. Neure jainko zaitut. Errukin itzaz jauna. Eguno zuan zeuri deiez eta, Alaikio egizu morro honen arimea. Jauna zeugana joten dauan nire arimea. Zure bidea erakutsi egidazu jauna zure egian ibilnadin. nadin. Onazara jauna, eta errukiorra, deitzen deutsuen guztientzat maitasunez betea. Entzun jauna nire otoitza, aditxun nire eskariaren hotza. Zure bidea erakutsi egidazu jauna, zure egian ibilnadin.